La rateta que es comprava l'escaleta, Hi havia una vegada una rateta encantadora i molt presumida, que cada matí es comprava l'escaleta de casa seva tot cantant i ballant. Un matí, les descompren es va trobar una moneda sota l'estola. La rateta va quedar perçant una llarga estona. Què podia comprar-se amb aquella moneda? La rateta va dir. Si em compro velletats i mellets, en cauran les dentetes. Si em compro pinyonets, en cauran els caixalets. I si em compro un rosa per estar ben formosa? Sí, me'n compraré. Tot d'una, la rateta va anar a la merceria a el llacet per posar-se la seva llarga cua. L'endemà la rateta estava al balcó amb el seu llacet a la cua i pensava... Segur que amb aquest llacer tan preciós trobaré un pretendent que es vulgui casar amb mi. Al cap d'una estona va passar un gos ben plantat i li va preguntar Rateta, rateta, tu que ets tan boniqueta, em voldries pel marit? Jo que sóc tan La rateta tota desconcertada li va preguntar A veure quina veu fas? El gos va abordar Bup, bup! Ai no, en aquesta veu tan roca m'espantaries. Més tard va passar un ruc moix arreu del passat i també va preguntar-li Rateta, rateta, tu que ets tan boniqueta, me'n voldries per marit, jo que sóc tan divertit. La rateta li va preguntar. A veure quina veu fas? El ruc va, va preguntar. Mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm. Ai no, en aquesta veu tan espantosa me'n xordaràs. Des tarda va passar un port molt brut i gras i li va preguntar. Rateta, rateta, tu que tan boniqueta, amb voldries per marit, jo que sóc net i polit. La rateta li va preguntar. A veure quina veu fas? El porc va dormir. On? On? Ai, no, en aquesta veu aterradora m'espantaria aquí, i d'anys res de res. Tot va passar un gall tot presumit en una gran cresca vermella, i li va preguntar. Rateta, rateta, tu que ets tan boniqueta, amb un gris, tu marit, jo que sóc tan formós i elegant. A veure quina veu fas? El gall va, va, va cantar. Qui, qui, qui, qui, qui, qui... no, en aquesta luz tan aguda i en ens a un matí. Després de dimarts i de fer la mitjada, la rateta es va tornar a posar el dacet i ben boniqueta va sortir una altra vegada al balcó. En aquell moment va passar un de força pulit i tot content li va dir la rateta. rateta, rateta, tu que ets tan boniqueta, un dies per morir, jo que et puc fer tan molt feliç. A veure, quina dues fas? A veure, de... De... Oh, no, no. Quina veu tan trista. Estaria tot el dia plorant. I no hi faria gent feliç. Al cap d'una estona va arribar un altre pretendent. Un àdab que feia molt de goig. Amb les plomes blanques i un bec antalonjat. Sense pensar-s'ho i després de quedar-se impressionat per tanta bellesa, es va apropar al balcó i li va dir... Tadeta, tateta, tu que ets tan boniqueta. Em vols fer marit, jo que puc ensenyar-te a veure quina veu fas? L'Ànac, tot disposat a, a conquistar la banya que hi ha. Coac, coac, coac, coac, la barbeta tota sorpresa va dir. Ai, no, no, amb aquesta tan sorollosa em faràs mal de cap. L'Ànac va marxar assegut amb, amb el cap cot. De sobte apareix un bou gras amb unes banyes per <coughs> ser i amb un gran esquilloc molt sorollós. Va veure la reteta i va preguntar. Proteta, rateta, tu que ets tan boniqueta, em voldries pel marit, jo que sóc tan fort i musculós? A veure què m'ha no d'agafar? El bou mm. tot orgullós, va fer. Muuu, mm. muuu, mm. la li va dir. Ai, no, no, que encara matí em pujaràs a les teves banyes. El bou va marxar a fudor i enradiat. Després d'escoltar tants pretendents, va passar un gat molt ben plantat i tot educat. Al veure la rateta decebuda i una mica tista, es va anar prop al balcó i li va preguntar Rateta, rateta, tu que ets tan boniqueta, em voldries pel marit, jo que sóc tan dolç i tan olor? A veure què n'heu fet? El gat tot decidit va miolar. Neu, neu, la, la rateta li va dir Oh, quina és el teu i quina. Sense pensar-s'ho dues vegades, la rateta va dir tota emocionada. Sí, tu seràs el meu marit. Els nubis van convidar a tots els seus amics i la rateta a tots els seus pretendents. Després d'un emocionat casament i del gran convic, el nubis va marxar a casa molt contents i feliços. Els animals estaven sorpresos de la decisió que va prendre la parella. Un cop a casa, els dos tenien gana i van decidir preparar una sopa calenta i deliciosa. La rateta va posar l'aigua dins l'olla i va centrar el foc. El gat, silenciosament, va empènyer la rateta dins l'olla i la va tapar. El gat va per a taula i tot afamat se la va cuspir. Jo ja tec un gat, un ratolí, aquest conte arribat al seu fill.